ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בה' למור, מי יעלה לנו אלא כנעני בתחילה להילחם בו. ויאמר אדוני, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ויומר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי וגורלי ונלה חמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך, וילך איתו שמעון. ויעל יהודה ויתן אדוני את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק עשרת אלפים איש. וימצאו את אדוני בזק בבזק, ויילחמו בו, ויקו את הכנעני ואת הפריזי. וינוס אדוני בזק, וירדפו אחריו,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 וילך משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר. ויאמר כלב, אשר יכה את קריית ספר ולחדך, ונתתי לו את עכסב איתי לאישה. וילכדה עתניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו, ויתן לו את עכסב איתו לאישה. ויהי בבואך ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לה הכלב, מלאך. ותאמר לו, הווה לי ורחה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים. ויתן לה כלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. ובני כני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה, מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. וילך יהודה את שמעון אחיו, ויקו את הקנעני יושב צפת, ויחרימו אותה, ויקרא את שם העיר חורמה. וילקוד יהודה את עזה ואת גבולה, ואת אשקלון ואת גבולה,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 ויהיו למס. וגבול האמורי ממעלה עקרבים, מהסלע ומעלה. ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. ואתם לא תכרתו ורית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תיטוצון, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצדים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויישאו העם את קולם ויבקו, ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לה' וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. ויעבדו העם את ה' כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע,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 ויכעיסו את אדוני. ויעזבו את אדוני, ויעבדו לבעל ולעשטרות. וייחר אף אדוני בישראל, וייתנם ביד שוסים, וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יחלו עוד לעמוד לפני אויביהם. בכל אשר יצאו, יד אדוני היתבעם לרעה.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 הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המכירה אשר לא לבדו, ויומר אהוד, דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את יד סמולו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעעיה בבטנו.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 אך מסיך הוא את רגליו בחדר המקרה ויחילו עד בוש, והנה איננו פותח דלתות העלייה, ויקחו את המפתח ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארצה, מת. ואהוד נמלט עד התמהמהם, והוא עבר את הפסילים, וימלט הסעירתה. ויהי בבואו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 ותאמר אליו, הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבולון. ומשכתי אליך אל נחל קישון, את סיסרה שר צבא יבין, ואת רכבו ואת המונו, ונתתהו בידיך. ויומר אליה ברק,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 ויעל ברגליו עשרת אלפי איש, ותעל עמו דבורה. וחבר הקני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, וית לו עד אלון בצעננים אשר אתקדש. ויגידו לסיסרה כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. ויזעק סיסרה את כל רכבו תשע מאות רכב ברזל,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 ואת כל המחנה לפי חרב לפני ורק, וירד סיסרה מעל המרכבה, וינוס ברגליו. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים, ויפול כל מחנה סיסרה לפי חרב, לא נשאר עד אחד. וסיסרה נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני,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 והנה ברק רודף את סיסרה, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, לך ואראכה את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה, והנה סיסרה נופל מת, והיתד ברקתו. ויחנע אלוהים ביום ההוא, את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה, על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם, ברחו אדוני. שמעו מלכים, האזינו רוזנים. אנכי לה' אנכי אשירה.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 עורי עורי דברה, עורי עורי דברי שיר, קום ברק ושווה שבייך בן אבינועם. אז ירד סריד לאדירים עם, אדוני ירד לי בגיבורים. מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממיך, מיני מחיר ירדו מחוקקים, ומזבולון מושכים בשבט סופר. וסרי ביששכר עם דבורה, ויששכר כן ברק, בעמק שולח ברגליו, בפלגות ראובן גדולים חקרי לב. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים, לפלגות ראובן גדולים חקרי לב? גלעד,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 מן שמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרה. נחל קישון גרפם, נחל כדומים נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. אז הלמו עיכבי סוס מדהרות דהרות בריו. אורו מרוז, אמר מלאך ה', אורו ארור יושביה. כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. תבורך נשים יעל אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורח. מים שאל חלב נתנה, בספל אדירים הקריבה חמאה. ידה ליתד תשלחנה, וימינך להלמות עמלים. והלמה סיסרה, מה חכה ראשו, ומה חצה וחלפה רקתו. בין רגליה קרע נפל, שחב, בן רגליה קרע נפל, באשר קרע, שם נפל שדוד. בעד החלון נשקפה, ותייבב אם סיסרה, בעד האשנב, מדוע בושש רכבו לבוא?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 ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ ארבעים שנה. ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין שבע שנים. ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות.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 ולמה מצעתנו כל זאת? ואייחו לנפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו אדוני, ועתה נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדין. ויפן אליו אדוני ויאמר, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדין. הלו שלחתיך? ויומר אליו, בי אדוני, במה אושיע את ישראל, הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. ויומר אליו, אדוני, כי אהיה עמך, והיכית את מדיין כאיש אחד. ויאמר אליו, אמנם מצאתי חן בעיניך, ועשית לי אות שאתה מדבר עמי. אל <אדנה> נא תמוש מזה עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי והננחתי לפניך, ויאמר אנכי אשב עד שוביך. וגדעון בא ויעש גדי עזים ואפת כמח מצות, הבשר שם בסל והמרק שם בפרור, ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש. ויאמר אליו מלאך האלוהים, קח את הבשר ואת המצות, והנח אל הסלע הלז, ואת המרק שפוך, ויעש כן. וישלח מלאך ה' את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך ה' הלך מעיניו. וירא גדעון, כי מלאך ה' הוא,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 ויאמר לו אדוני, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע השנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת העשירה אשר עליו, תכרות. ובנית מזבח לאדוני אלוהיך, על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפר השני, והעלית עולה בעצי העשירה אשר תכרות.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 על יחר אפך בי, ואדברה אך הפעם. אנסנה רק הפעם בגזע, יהי חורב אל הגזע לבדה, ועל כל הארץ יהייתל. ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חורב אל הגזע לבדה, ועל כל הארץ היתל. וישכם ירובעל הוא גדעון, וכל העם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון, בגבעת המורה בעמק. ויומר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך, מתיתי את מדיין בידם, פן יתפאר עלי ישראל למור, ידי הושי עלי. ועתה, קרא נא באוזני העם למור,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 והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל, ויכהו, ויפול, ויהפכהו למעלה, ונפל האוהל. ויען רעהו ויומר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה.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 ממני תראו וכן תעשו. והנה אנכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה, כן תעשון. ותקעתי בשופר, אנכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה, ואמרתם, לאדוני ולגדעון. ויבוא גדעון, ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה, אך הקים הקימו את השומרים, ויתקעו בשופרות, ונפוץ הקדים אשר בידם. ויתקעו שלוש התרשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ויד סמולם בלפידים, וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב לאדוני ולגדעון.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 ויצעק איש ישראל מן נפתלי, ומן אשר, ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים למור, רדו לקראת מדיין, ולכדו להם את המים, עד בית ברא ואת הירדן. ויצעק כל איש אפרים, וילכדו את המים, עד בית ברה ואת הירדן.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 עובר הוא ושלוש מאות האיש אשר איתו עייפים ורודפים. ויומר לאנשי סוכות, תנו נא ככירות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. ויאמר שרי סוכות, הכף זבח וצלמונה עתה בידיך, כי ניתן לצבאך לחם? ויאמר גדעון,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 ויומר אל זבח ואל צלמונע, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ויאמרו, כמוך כמוהם, אחד כתואר בני המלך. ויומר, אחי בני אמי הם, חי אדוני, לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. ויומר ליתר בחורו, כום הרוג אותם. ולא שלף הנער חרבו, כי ירא, כי עודנו נער. ויומר זבח וצלמונע, קום אתה ופגע בנו, כי חי איש גבורתו. ויקום גדעון, ויהרוג את זבח ואת צלמונע, ויקח את הסהרונים אשר בצדברי גמליהם. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משלבנו, גם אתה, גם בנך, גם בן בניך. כי הושעתנו מיד מדין. ויאמר אליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, אדוני ימשול בכם. ויאמר אליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו, כי נזמי זהב להם, כי ישמעילים הם. ויאמרו, נתון ניתן.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 ויצג אותו ועירו בעופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יאספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ ארבעים שנה בימי גדעון. וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו.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 אל אחי אמו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור. דברו באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם, המשול בכם שבעים איש, כל בני ירובעל, אם המשול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם, את כל הדברים האלה, וית לבם אחרי אבימלך, כי אמרו, אחינו הוא. ויתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים, וילחו אחריו. ויבוא בית אביו עופרתה, ויהרוג את אחיו בנגר ובעל שבעים איש על אבן אחת.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 ותמליחו את אבימלך בן אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא. ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובעל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבימלך, וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבימלך, ותאכל את בעלי שכם ואת בית מלו, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מלו,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 ויבטחו בו בעלי שכם. ויצאו השדה, ויבצרו את כרמיהם, וידרכו, ויעשו הילולים, ויבאו בית אלוהיהם, ויאכלו, וישתו, ויקללו את אבימלך. ויומר געל בן עבד, מי אבימלך ומי שכם, כי נעבדנו. הלא ונראו בעל וזבול פקידו,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 את צל ההרים אתה רואה כאנשים. ויוסף עוד געל לדבר, ויומר, הנה עם יורדים מעם טבור הארץ, וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. ויומר אליו זבול, איה אפוא פיך אשר תאמר, מי אבימלך, כין נעבדנו. הלו זה העם אשר מאסת בו, צאנה עתה והלחם בו. ויצא געל לפני בעלי שכם, ויילחם באבימלך. וירדפהו אבימלך, וינוס מפניו, ויפלו חללים רבים עד פתח השער. וישב אבימלך בערומה, ויגרש זבול את געל ואת אחיו משבט בשכם. ויהי ממחרת, ויצא העם השדה, ויגידו לאבימלך.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 ואת העם אשר בה הרג, וייטוץ את העיר, ויזרעי המלח. וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח בית אל ברית. ויוגד לה אבימלך, כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם. ויעל אבימלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו, ויקח אבימלך את הקרדומות בידו, ויכרות סוחת עצים, ויסעיה, ויסם על שכמו. ויומר אל העם אשר עמו, מה ראיתם עשיתי? מהרו עשו חמוני. ויכרתו גם כל העם איש סוחו, וילחו אחרי אבימלך, ויסימו על הצריח, ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו גם כל אנשי מגדל שכם כאלף איש ואישה.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 ותשלך אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגולתו. ויקרא מהרה אל הנער נוסח כליו, ויאמר לו, שלוף חרבך ומוטטני, פן יומרו לי אישה הרגת הוא. וידקרהו נערו וימות. ויראו איש ישראל כי מת אבימלך, וילכו איש למקומו. וישב אלוהים את רעת אבימלך, אשר עשה לאביו להרוג את שבעים אחיו. ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלוהים בראשם, ותבוא אליהם כלילת יותם בן ירובעל. ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולע בן פואה בן דודו איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים. וישפוט את ישראל עשרים ושלוש שנה, וימות ויקבר בשמיר. ויקום אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל עשרים ושתיים שנה. ויהילו שלושים בנים רוכבים על שלושים עיירים, ושלושים עיירים להם, להם יקראו חבות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד.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 ותצר לישראל מאוד. ויזעקו בני ישראל אל אדוני למור חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו, ונעבוד את הבעלים. ויומר אדוני אל בני ישראל, הלוא ממצרים ומן האמורי, מן בני עמון ומן פלשתים, וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם.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 וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. ויאמרו ליפתח, לך והיית לנו לקצין, ונלה חמה בבני עמון. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי, ותגרשוני מבית אבי, ומדוע בתם אלי עתה, כאשר צר לכם. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן עתה שבנו אליך, והלכת עמנו, ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. ויומר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן אדוני אותם לפני, אנוכי אהיה לכם לראש. ויומרו זקני גלעד אל יפתח,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 ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביהצה, ויילחם עם ישראל. וייתן אדוני אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום, וירש ישראל את כל ארץ האמורי, יושב הארץ ההיא. ויירשו את כל גבול האמורי, מארנון ועד היבוק, ומן המדבר ועד הירדן.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 והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום מבני עמון, והיה על אדוני, והעליתי הוא עולה. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם אדוני בידו. ויקם מערוער עד בואכה מנית עשרים עיר, ועד אבל קרמים, מכה גדולה מאוד. ויכנעו בני עמון מפני בני ישראל. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ויתו יוצאת לקראתו בטופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. ויהי חרעותו אותה, ויקרע את בגדיו, ויומר, אהה, ביתי, אחריה הכרעתיני.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 הרפה ממני שניים חדשים, ואלך וירדתי על ההרים, ואבכה על בתולי, אנוכי ורעותי. ויומר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה, על ההרים. ויהי מקץ שניים חדשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה.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 ביתך נשרוף עליך באש. ויאמר יפתח אליהם, איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. ואראה כי עינך מושיע, ואשימה נפשי וכפי ואעברה אל בני ויתנם אדוני בידי, ולמה עליתם אלי היום הזה להילחם בי.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 ויומר לא, ויאמרו לו, לא. אמור שיבולת, ויומר סיבולת, ולא יכינה לדבר כן, ויוחזו אותו, וישחטוהו אל מעברות הירדן, ויפול בעת ההיא מאפריים ארבעים ושניים א'. וישפות יפתח את ישראל שש שנים, וימות יפתח הגלעדי, ויקבר בערי גלעד.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 וישפוט את ישראל עשר שנים. וימות אלון הזבולוני, ויקבר באיילון בארץ זבולון. וישפוט אחריו את ישראל, עבדון בן הלל הפרעתוני. ויהילו ארבעים בנים ושלושים בני בנים, רוכבים על שבעים עיירים, וישפוט את ישראל שמונה שנים. וימות עבדון בנילל הפרעתוני, ויקבר בפרעתון בארץ אפרים, בהר העמלקי. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד פלשתים ארבעים שנה. ויהי איש אחד מצרעה, ממשפחת הדני, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך אדוני אל האישה, ויומר אליה, הננה את עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. ועתה הישה מרינה, ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל טמא. כי הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור, איש האלוהים בא אלי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים, נורא מאוד, ולא שאילתיהו אה מזה הוא, אמיזהו, ואת שמו לא הגיד לי. ויאמר לי, הנך הרה ויולדת בן, ועתה אל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויעתר מנוח אל אדוני ויומר, בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת, יבונה עוד אלינו, ויורנו מנעשה לנער היולד. וישמע האלוהים בכל מנוח, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין עמך. ותמהר האישה, ותרוץ, ותגד לאישך, ותאמר אליו, הנה נראה אלי האיש אשר בא ויום אלי. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש ויאמר לו, האתה האיש אשר דיברת אל האישה, ויומר אני. ויומר מנוח, עתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויומר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תישמר. מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין <ויאר> ושחר על אלטשת. וכל טומאה אל תאכל, כל אשר צוותיה תשמור. ויאמר מנוח אל מלאך ה' נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך ה' אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה, לה' תעלנה, כי לא ידע מנוח כי מלאך ה' הוא. ויאמר מנוח אל מלאך ה' מי שמך כי יבוא דברך וכיבדנוך. ויאמר לו מלאך ה' למה זה תשאל לשמי והופה לי. ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה ויעל על הצור לה' ומפליא לעשות ומנוח ואשתו רואים. ויהי ועלות על להב מעל המזבח השמימה, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארצה. ולא יסף מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו, אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות, כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני להמיתנו, לא לקח מידנו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא השמענו כזאת. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו אדוני. ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צרעה ובין אשתאול. וירד שמשון תמנתה, ויר אישה בתמנתה מבנות פלשתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויומר, אישה ראיתי ותמנת מבנות פלשתים, ועתה כחו אותה לי לאישה. ויומר לו אביו ואימו, האן בבנות אחיך ובכל עמי אישה,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 ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם ויוכלו, ולא הגיד להם כי מגביית האריה רדה הדבש. וירד אביהו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. ויהי כראותם אותו, ויקחו שלושים מרעים, ויהיו איתו. ויאמר להם שמשון, אחודה נע לכם חידה, אם הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה, ומצאתם, ונתתי לכם שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים.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 ויהי ביום השביעי, ויומרו לאשת שמשון, פתיא את אישך, ויגד לנו את החידה, פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש. הלירשנו קראתם לנו, הלא? ותבק אשת שמשון עליו, ותאמר, רק שנתני ולא אהבתני, החידה חדתה לבני עמי, ולי לא הגדת? ויאמר לה,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 ויאמר להם, לולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. ותצלח עליו רוח אדוני, וירד אשקלון, מהם שלושים איש, ויקח את חליץ ויתן וייתן החליפות למגידי החידה, ויחר אפו ויעל בית אביהו. ותהי אשת שמשון למי רעהו אשר רעה לו. ויהים ימים בימי כציר חיתים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עזים, ויאמר, אבוה אל אשתי החדעה, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי, כשנא שנאתה, ואתננה למרעך. הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. ויאמר להם שמשון,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 ויאמרו פלשתים, מי עשה זאת? ויאמרו, שמשון חתן התמני, כי לקח את אשתו ויתנה למרעהו. ויעלו פלשתים, ויסרפו אותה ואת אביה באש. ויאמר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם נקמתי בכם, ואחר אחדל. ויח אותם שוק על ירך, מכה גדולה. וירד וישב בסעיף סלע עתם. ויעלו פלשתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי. ויומרו איש יהודה למה עליתם עלינו? ויומרו, לאסור את שמשון עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו שלושת אלפים איש מיהודה אל סעיף סלע עתם ויומרו לשמשון הלא ידעת כי מושלים בנו פלשתים, ומה זאת עשית לנו? ויומר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. ויאמרו לו, לאסורך ירדנו, לטיטך ביד פלשתים. ויאמר להם שמשון, הישה לי, פן תפגעו נבי אתם. ויאמרו לו למור, לא! כי אסור נאסורך ונתנוך וידם, והמת לא נמיתך. ויאסרוהו בשניים עבותים חדשים, ויעלוהו מן הסלע. הוא בא עד לכי, ופלישתים הריעו לקראתו. ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה העבותים אשר על זרועותיו, כפשתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. וימצא לחי חמור טריה, וישלח ידו ויקחיה, ויחבה אלף איש. ויאמר שמשון, בלחי החמור, חמור חמורתיים, בלחי החמור הכיתי אלף איש. והיא ככלותו לדבר, וישלח על לחי מידו, ויקרא למקום ההוא רמת לחי. ויצמה מאוד, ויקרא אל אדוני ויאמר, אתה נתת ויד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ועתה אמות בצמה ונפלתי ביד הערלים. ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים וישת, ותשוב רוחו ויחי. על כן קרא שמח, עין הקורא אשר בלחי, עד היום הזה. וישפוט את ישראל בימי פלשתים עשרים שנה. וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה, ויבוא אליה. לעזתים לאמור, בא שמשון הנה, ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר, ויתחרשו כל הלילה למור עד אור הבוקר והרגנו הוא. וישקב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחז בדלתות שער העיר ובשתי מזוזות, ויסעם עים הבריח, וישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. ויהי אחרי כן, ויאהב אישה בנחל שורק, ושמח דלילה.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 וינתק את היתרים, כאשר ינתק פטיל הנעורת בהריחו אש, ולא נודע כוחו. ותאמר דלילה אל שמשון, הנה, התלת בי, ותדבר אלי כזווים, עתה, הגידה נא לי, במה תעשר. ויאמר אליה, אם אסור יאסרוני בעבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם המלאכה,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 ויאמר אליה, אם תהרגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת. ותתקע ביתד, ותאמר אליו, פלשתים עליך שמשון. וייקץ משנתו, ויישע את היתד הארג ואת המסכת. ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך, ולבך אין איתי, זה שלוש פעמים התלת ולא הגדת לי במי כוחך גדול. ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו, ותקצר נפשו למות. ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורה לו עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, אם גולחתי ושר ממני חוחי, וכליתי והייתי ככל האדם. ותרדלי לה, כי הגידה לה את כל לבו, ותשלח ותקרא לסרני פלישתים למור, עלו הפעם, כי הגידה לי את כל לבו. ועלו אליה סרני פלישתים, ויעלו הכסף בידם. ותישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו, ותאחל לענותו, ויסר כוחו מעליו.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 ואמישני את העמודים אשר הבית נכון עליהם, ואשען עליהם. והבית מלא האנשים והנשים, ושמה כל סרנפל אשתים, ועל הגג כשלושת אלפים איש ואישה הרואים בצחוק שמשון. ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה,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 אלף ומאה הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתיו. ותאמר אמו, ברוך בני לה' וישב את אלף ומאה הכסף לאמו, ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף לדוני מידי, לבני לעשות פסל ומסכה, ועתה אשיבנו לך. וישב את הכסף לאימו, ותיקח אמו מאתיים כסף, ותיתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, ויהי בבית מיכהו. והאיש מיכה לא בית אלוהים, ויעש אפוד וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו, ויהילו לא לכהן. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה.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 וישלחו ונדן ממשפחתם חמישה אנשים מקצותם, אנשים בני חיל מצרעה ומאשתאול, לרגל את הארץ ולחוקרח, ויומרו אליהם, לכו, חקרו את הארץ. ויבואו הר אפרים עד בית מיכא, וילינו שם. המה <הם> עמבית מיכא, והמה הכירו את כל הנער הלוי, שם, ויאמרו לו, מי הביאך הלום, ומה אתה עושה בזה, ומלך פה? ויאמר אליהם, כזו וכזה עשה לי מיכה, ויזכרני, ואהילו לכהן. ויאמרו לו, שאל ולוהים, ואלוהים, ונדעה, התצליח דרכנו, אשר אנחנו הולכים עליה? ויאמר להם הכהן, לכו לשלום. נוכח אדוני דרככם, אשר תלכו בך. וילכו חמשת האנשים, ויבואו לישה, ויראו את העם אשר בקרבה, יושבת לבטח כמשפט צידונים, שוקט ובותח, ואין מחלים דבר בארץ יורש עצר, ורחוקים המה מצידונים, ודבר אין להם עם אדם. ויבואו אל אחיהם צורעה ואשתאול, ויאמרו להם אחיהם, מה אתם? ויאמרו, קומה ונעלה עליהם, כי ראינו את הארץ, והנה טובה מאוד, ואתם המחשים, אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ. כבואכם תבואו אל עם הבוטח, והארץ רחבת ידיים, כי נתנה אלוהים בידכם. מקום אשר אין שם מחסור,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 מל לך כי נזעקת. ויאמר, את אלוהי אשר עשיתי לקחתם ואת הכהן, ותלכו ומל לי עוד, ומזה תאמרו אלי מלך. ויאמרו אליו בנדן, נדן, אל תשמע קולך עמנו, פן יפגעו בכם אנשים מרי נפש, ואספת נפשך ונפש ביתך. וילכו ונדן נדן לדרכם, ויר וירמיך כי חזקים המה ממנו, ויפן וישוב אל ביתו. והמה לקחו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו על הליש, על עם שוקט ובוטח, ויקו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש. ואין מציל, כי רחוקה היא מצידון, ודבר אין להם עם אדם, והי בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר וישבו בך. ויקראו שם העיר דן, בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל, ואולם לה לא שם העיר לראשונה. ויקימו להם בני דן את הפסל, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ.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 ותהי שם ימים ארבעה חודשים. ויקום אישה וילך אחריה לדבר על לבה להשיבך, ונערו עמו וצמד חמורים, ותביאהו בית אביה, ויראהו אביה נערה, וישמח לקראתו. ויחזק בו חותנו אביה נערה, וישב איתו שלושת ימים, ויאכלו וישתו וילינו שם. ויהי ביום הרביעי, וישקימו בבוקר, ויקום ללכת, ויאמר אבי הנערה אל חתנו, סעד לבך פת לחם, ואחר תלכו. וישבו ויוכלו שנהם יחדיו, וישתו, ויומר אבי הנערה אל האיש, הואל נאבלין, ויתב לבך. ויקום האיש ללכת, ויבצר בו חותנו, ויה שוב ויה שם. וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת, ויאמר אבי הנערה, שעוד נא לבביך, והתמהמהו עד נטות היום, ויאכלו שניהם. ויקום האיש ללכת, הוא ופילגשו ונערו, ויאמר לו חותנו אבי הנערה, הנה נא רפה היום לערוב, לינונה, הנה חנות היום, לין פה ויטב לבביך, והשכמתם מחר לדרככם, והלכת לאהליך. ולא אבה האיש ללון, ויקום וילך, ויבוא עד נוכח יבוס, היא ירושלים, ועמו צמד חמורים חבושים, ופילגשו עמו. הם עם יבוס, והיום רד מאוד, ויאמר הנער אל אדוניו, לחנה ונסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין בה. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוחרי אשר לא מבני ישראל הנה, ועברנו עד גבעה. ויאמר לנערו, לך ונקרבה באחד המקומות, ולנו וגבעה או וברמה. ויעברו וילכו, ותבוא להם השמש, אצל הגבעה אשר לבין ימין. ויסור ויסורו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. והנה איש זקן בא מן מעסהו מן השדה בערב, והאיש מהר אפרים, והוא גר בגבעה, ואנשי המקום בני ימיני.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 המה מטיבים את לבם, והנה אנשי העיר, אנשי בני וליעל, נסבו את הבית, מתדפקים על הדלת. ויאמרו אל האיש בעל הבית, הזקן למור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך, ונדענו. ויצא עליהם האיש בעל הבית, ויומר עליהם, אל אחי, אל תרעו אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת. הנה בתי הבתולה ופילגשהו, ענה אותם וענו אותם, ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. ולא אבו האנשים לשמוע עלו, ויחזק האיש בפילגשו, ויוצא עליהם החוץ.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 ויאמר אליה, קומי ונלכה, ואין עונה. ויקחיה על החמור, ויקום האיש, וילך למקומו. ויבוא אל ביתו, ויקח את המאכלת, ויחזק בפי לגשו, וינתחיה על עצמיה לשנים עשר נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. והיה כל הרואה ואמר,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 הגבעתה אשר לבנימין, באתי אני ופילגשי ללון. ויקומו עלי בעלי הגבעה, ויסובו עלי את הבית לילה, אותי דמו להרוג, ואת פילגשי ענו ותמות. ואוחז בפילגשי, ואנטחיה, ואשלחיה בכל שדה נחלת ישראל, כי עשו זימה ונבלה בישראל. הנה כוליכם, בני ישראל, הבו לכם דבר ועצה הלום. ויקום כל העם, כאיש אחד למור, לא נלך איש לאהולו, ולא נסור איש לביתו. ועתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה, עליה בגורל. ולקחנו עשרה אנשים למאה לכל שבטי ישראל, ומאה לאלף, ואלף לרבבה, לקחת צדה לעם, לעשות לבואם לגבע בנימין, ככל הנבלה אשר עשה בישראל. ויאסף כל איש ישראל אל העיר, כאיש אחד חברים. וישלחו שבטי ישראל אנשים, בכל שבטי בנימין למור. מה הרעה הזאת, אשר נהייתה בכם? ועתה,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 כל זה איש מלחמה. ויקומו ויעלו ותאל, אל, וישאלו אלוהים, ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו ותחלה למלחמה עם בני בנימין? ויומר אדוני, יהודה ותחלה. ויקומו בני ישראל בבוקר, ויחנו על הגבעה. ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין,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 ויעלו כל בני ישראל וכל העם, ויבואו ותאל, ויבקו ויבכו וישבו שם לפני אדוני, ויצומו ויום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. וישאלו בני ישראל בדוני, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. ופינכס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם לאמור,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 ויחלו להקות מהעם חללים כפעם בפעם במסילות אשר אחת עולה בית אל ואחת גבעתה בשדה, כשלושים איש בישראל. ויאמרו בני בנימין, נגפים הם לפנינו כבראשונה, ובני ישראל אמרו, ננוסה ונתקנוהו מן העיר אל המסילות. וכל איש ישראל קמו ממקומו,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 גם כל הערים הנמצאות שלחו של ואש. ואיש ישראל נשבע במצפה למור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. ויבוא העם בית אל, וישבו שם עד הערב לפני האלוהים, ויסעו כולם ויבקו בכי גדול. ויאמרו, למה אדוני אלוהי ישראל, הייתה זאת בישראל, להיפקד היום מישראל שבט אחד. ויהי ממחרת, וישקימו העם, ויבנו שם מזבח, ויעלו עולות ושלמים. ויומרו בני ישראל, מי אשר לא עלה בקהל מכל שבטי ישראל אל אדוני, כי השבועה הגדולה היתה, לאשר לא עלה אל אדוני המצפה למור,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 כל זכר וכל אישה יודעת משכב זכר, תחרימו. וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה וטולה אשר לא ידעה איש למשקב זכר, ויביאו אותם אל המחנה שלו, אשר בארץ כנען. וישלחו כל העדה, וידברו אל בני בנימין, אשר בסל רימון, ויקראו להם שלום.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 ולא ימחה שבט מישראל. ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותנו, כי נשבעו בני ישראל למור, ארור נותן אישה לבנימין. ויאמרו, הנה חג אדוני בשילו מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש, למסילה העולה מבית אל שחמה, ומנגב ללבונה. ויצבו את בני בנימין למור, לכו וערבתם בכרמים. וראיתם, והנה, אם יצאו בנות שילה לחול במחולות, ויצאתם מן הכרמים, וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילה, והלכתם ארץ בנימין. והיה כי יבואו אבותם או אחיהם לריב אלינו, ואמרנו עליהם, חוננו אותם.